Finantza-ministruaren bigaren egoitzaren hainzinean gira. Etxe edera, lemeria hona. Euskal Eriko gaztea hainitzek, nahiko lukete alako etxe bat. Bisileko gisa. Baina gaur, zure ikustena hinbagira, Finantza eta ekonomia-ministrosi mi hilako da. Frantziako horrekonduan, ez omen duzue kontutan hartu sehazka, elduden urterako ez omen dagogiago posturik. Gendarmeen kontrol zorrotzaren begiradapean senpereko pilota plazatik abiatu eta oren erdiko ibilbidea egintzuten sehaskako eunkai dakazle, buraso eta ikazle kaldarrikatzeko ez dutela sekulan aurren etorkizuna eta Euskararen irakaskuntza hezkuntza gastu gisa ulertzen butenen esku utziko Pariseko bulegoetako finantza arduragunen esku dago aldiz sehaskaren garapena uneontan baina aurre kontuena argumentu faltsua dela eta Makonen Euskararen zuntzitzeko benetako xerea estaltzekoa Baitzakia baino ez dela salatu zuten senperen. Peio jora juria zehaskako bule gokideak errandauku, bost kakots bost irakasle posturekin ez zinen dutela, elduben sartzea antolatu eta ez du eta larri biliko birela. Horai ditugu postuak hilabete untan, absolutoki ondoko sartzea prestatzeko. Barakigu elduen sartzean berditugula berriuntago eta mar ikasle gehiago gure esareetan. Eta oh probosatzen dizkiguten bost kakortz bost postu horiekin, ez dugu bi ikastolen gara ere uh, betetzenalko. Liseoan minimoki berditugu hiru postu gehiago, edekitzan ditugu sail berriak. Baionako kolegioan, laugarren maila edekitzan dugu aldudan txartzean, eta horretarako ez dugu bat ere posturik. Horrekin egiten du, postu, bost eterdiak jadanik janak ditugu. Eta bi eskola horrengi beilean, gelitzen dira, ogoi bi ikastola. Eta ugoita ma horietan, denetan garapenak baditugu. Eta zero postu garapen hori erantzuteko. Eta borroka bikoitza beharko du izan, aurten bururatzen baita ezkunde ministerioak, Sehaskarekin eta Euskararen erakunde publikoarekin izenpetu hitzarmena aurten betena ihez dutena, eta horrek estatu eta Euskal Herriaren arteko arazoa bilakatzen dela nabarmendu dute Sehaskatik oroitaraziz, hain zuzen ere, ondoko iru urteetarako itzarmena ere kolokan dela. Bigauza betan uh, burrokatu behar ditugu, Uh, postuak nahi ditugu helduen txartzerako, beharrezkoak ditugu Gero, gertatzen da ere aurten bukatzen dela gure itzarmenak. Ir urteko itzarmenak izenpetzen ditugu saian ezkundinazionaleekin. Hor, itzarmen ez di, beren dengaiba ez dituzte betetzen, itzai jaten dute. Eta laundu behar ditugu momentu berean, onduko ir urtetako itzarmen hori, eta uh, balintza horietan, baliteke hitzarmenik ezukaitea. Eta urtero beraz, karrikan negoziatu behar izatea postuak, eta guk hori ez dugu nahi, bat dugu egiteko go ezkuntzanarikira, aurreta zokupatu bergira, ezkuntza zaitu bergira, ez gira herrikan ibiliko urte osoan ondoko urteko postuak negoziatzen. Oriati hitzarmen bat berrezko dugu. Mementuko taldi ez helduen sartzea prestatzeko zailtasunetan aurkitzen dira seaskako ikastola, kolegio eta liceo. Une hontan bizi guten ez jakintasunak suposatzen duena esplikatu dauko Jamie Xel Etxegarai seaskako pedagogia buruak. Bai, epeak aintzina doazte eta gaur egun bost postu eder direkin ezin ditugu gauzak estali antolatuko momentu hontan gure antolaketa blokatua da, eta ikasturtea lehiztea bukatuko da, behal zerbait trenkatu beharko da, sehaskabaitan harizkoa da egitea, beha orten dugun e, erakasteko puluarekin, gana e, gaitu ba, gela mugak zartatuko direla eta Inspektoreak beraki hau ikusten duen bezala franse sortuak muriztu ta beste Behaz biltsa barnean gogoetatzen hipotesi andana bat egiten baina izan daiteke kasu okerenean gure eskuntzak kalitatea shuntituko luketenak jakinez generat guk dugun eronka iskuntzaren aldetik ikastortea hasi behar bada ere molde haxtan singurdagia haxtan utzi. Eran bezala asteguntan trenkatu beharko butea atera bide bat, izan seaskaren baitan edo finantza ministerioarekin ala ezkunde ministerioarekin negoziazio biderik ote dagoen argitu ere. Han artean gurasoak ere mobilizatzeko pres dira arran guratori diren bezain beste. <totipatik> Ba, indaiako ikastolatik eta bueno, ba, mugitzen ez bagea, azkenen ez da ezer lortzen gure aldetik egin dezakeguna da, orduan hor ba, jarraituko dugu. Hau oraindik txikik dira, baina ba, ikaskatutaz, e, beraien etorkizuna da, orduan ba, eskuntza kalitatezkoa nahi dugu. Senpereko ikastolatik, burasoa? Ba be, zera egin erakusteko, ala ez gire era content, gehiago nahi ditugu gurasan askan, eta hala beraz Berda segitu, bai, eskaturik gira, bai, uh, piskat, bai, ez zitu gure ahujak uh, be behogoi uh, izaitzea aldu den sartzerako, baina nabon, ala, kusiko. Zik astoratik izakta Saratik, eta gauk ere mengira. Horrein behar dugulako presioa mantendu eta... Hori da, hilabete bat eskaz eta oraindik dikeztak egu nola lan egiten alko dugun datoren txartzean. Eta nola gure ahujak ahtuak izanen diren, hori tamar ikasnetik gorako geletan. E, nola segurtatzen alden Euskararen irakaskuntza, auk jen segipena, bo, Badugu hitzakmen bat, hitzakmen hori ez ergespetatzen, bo, nora goaz. Kasuk, kasuk, ikasztola kesuk! Eso, y castoranquecho